Acum este Carnaval Autor Gabi Schuster. La doi pași de mine Se lipesc de ploape, În faguri de cuvinte Hexagonale Promisiunile pe care le faci Când încă nu-ți pare rău de nimic Culoare Lângă culoare, lângă culoare, lângă... Va ploua fals mai târziu. Dar încă nu vorbim despre asta. Acum este carnaval. Toate sentimentele deghizate se dau ce nu sunt. Umblă pe piciorange cu capul în nori, cât mai sus, cât mai profund. Valsul planează între pereții din calendar. A început un an nou. Următoarea iubire Lectura Maya Martin